O sol não nasceu ontem não Vi e a lua minha estrela não brilhou E no meu céu nem flutua Moleque a vida é curta Chora mas quem tem culpa tem sangue atrás da lupa E no mundão o que resulta Mas quem é que não quer ter dinheiro para gastar com as frutas No barra roleta De jaguar decolado para citar Tipo ah, se sem miséria no prazer E na dor, na paz e na guerra Acorda na favela como uma prisão Da manhã confiante um talimã no dan brilhante chamativo como a cor do perigo volou da morte vem na cintura do bandido mas está ali por o sorriso do fantasma se desfaz dura em ponto duros 20 30 mil reais mais de lá para cá meu irmão está é curta eu nem sei se vale apenas tiros de pistola russa mas tu também queria é, ou não é mesmo incrível o um negro dirigindo desconvenível curtindo ai minha posseznal gusta qual seu valor chega e contar pra mim no mundo um rg não vale mais do que eu chassi um cara sem estudo sem recursos o que será no meio dos bichos peçonhentos da selva de pedra cola De ladrão, Chega aí, ouvi só eu também sonhei com isso aqui. Resisti altos b, já dei fugas dos gambás do CB e Tenerês. Mil reais da mochila, depende tudo dos mané. Existe steak no pé, PT tauros na cintura. Minha vida um sonho um pacato se perdeu na noite escura nos becos no do gueto. Respeito, tem nem jeito entre os barracos é foda vem não tem crime perfeito quem se si pouco valorizo, pode crer tá comigo. Tô Derivia, e sou engigantão de bandido, só na fé. Assim que é a carne é ingrata, parceiro. Às vezes olho no espelho e nem me reconheço. Tudo na vida um preço e até morrer pagará. Optou pelo crime ser feliz, nem pensar. E sonhar quem não sonha. Eu sonhei, reis me aqui, mas um grito solitário na escuridão sem fim. Tá remeforça, دویه سالم است، نمی‌پوسد سالم بودن جو. من دارم به تو می‌گویم که باید به تو que که Vai buscar, carai véi, já pensou? nós no bar de carreta, de toca preta e jaqueta Campari sobre a mesa, olha a cena Uma sete e meia escalada na porta Um pé de bota grilado E eu querendo a resposta, sem na caixa preta Um assalto, mão na cabeça 7 assinado, e ali foi dada a sentença Conclusão, onze anos de reclusão Me foda parceiro, pesadelo E o mundo foi meu picadeiro Filau de espetáculo sem pistola Sem cálculo, nada de droga na mesa Nem carro importado Só um homem solitário na escuridão da cela Vendo pela janela como a vida é bela Sem querer nem pensar no que dá a vaidade Ser futuro sou grátis, tu escolhe malandragem Pois sonhar, quem não sonha? Eu sonhei, eis-me aqui Mais um grito solitário na escuridão Sem isso fingir E se que a fome e a pobreza Pode levar ao estúdio mental Mas quem não come Fica nervoso Quem não come Vê seus parentes sem comer Pode chegar à loucura Um desgosto pode levar à loucura Uma morte na família O abandono do grande amor A gente até precisa fingir Que é louco sendo louco Fingir que é seja 157 <laughs> vai ter respeito vai ter tudo dinheiro <laughs> que te importa mais